Primer van arribar tantes flors que no em cabia en camerino. Després la roba de marca, les bosses... I les joies, les pedres més grasses que he vist mai. No tenia ni idea de qui m'enviava totes aquelles coses. Així que eres tu, eh? Quan et vaig veure a l'escenari, vaig saber que tenies alguna cosa especial. Una cosa especial? On? Els pits o el cul? En un lloc que no es veu a primera vista. Cot tímid. Em podries haver vingut a veure el camerino. No t'hauria molestat. Eh? Què vols dir? Em sembla que avui, per fi, he trobat una persona que em pot entendre. Monstra. L'angoixa del bebé És deliciós, és la cosa més bona que he menjat mai Mengen tant com vulguis Tu sempre menges en restaurants com aquest, bebé? Doncs sí, però com més bona és la companyia, més bo és el menjar No t'ho havia dit mai ningú, això? La veritat és que no, i com que jo sempre menjo sola, tu, en canvi, deus menjar molta gent. Sí, amb els diners també es pot comprar la companyia. Què? I per què has de pagar? Doncs no ho sé. Ara que penso, per molts comensals que hi hagi a la taula, sempre em sento com si menjés sol, i això, evidentment, és una pena. I ara? Ara és diferent. Me n'alegro. Espero que vulguis tornar a sopar algun altre dia amb mi. És clar. Però si sempre em dones coses tan bones, al final m'hi acostumaré. No sé què em passa ara. Què vols dir? No havia tingut mai aquesta sensació, saps? Des que vaig començar els meus negocis, que no m'he mogut d'aquesta ciutat, de Frankfurt. He construït el meu imperi aquí i he lluitat per instaurar un ordre nou. Somiava convertir-me en algú com el Führer En un autèntic líder Saps què? Jo de petita somiava que seria ballarina És una mica diferent del que faig ara, però... Quan ballo, tothom se'm queda mirant encantat Quan ballo, em sento meravellosa, em sento... Tinc por Eh? Per primer cop a la vida tinc por de veritat Molta por què vols dir? Explica't. Doncs, miri, vull dir que aquests tres assassinats dels últims mesos... No ho sé, no ho acabo de veure clar. És el que volien Johan, no? Sí, és veritat. És el que ell volia. Entenc que en Johan l'interessés li eliminar la Frida Schering, la dependenta de la botiga, i en Fritz Offert, l'empleat del banc Vilgar. Per evitar l'escàndol, nosaltres potser també els hauríem eliminat. Ara bé, aquell comerciant, l'Eric Klemperer, no ho sé, el coneixia vostè, aquest home? No, no sé de quin parles. Potser no té res a veure amb en Johan. Jo no n'estic tan segur. Sovint penso que potser no seguim els passos d'en Johan prou de prop. Esclar que també pot ser que m'amagui alguna cosa. Tinc raó. Això és una ximpleria. Ara el que importa és trobar la Nina. Què en sabem d'ella? Es veu que se'n va anar de la casa del psicoanalista de Múnich amb la intenció de venir aquí a Frankfurt. Suposo que estàs d'acord amb mi que en aquest moment la nostra prioritat és trobar la Nina i protegir-la. Si em permet dir-li, em penso que vostè no coneix aquesta mossa. Li prego que recordi que és la germana, la germana bessona d'en Johan. Aquella mirada. Quan vam calar foc al barri turc, la nina em va venir a veure punta de pistola i em va mirar amb uns ulls que només de pensar hi em poso a tremolar. M'hauria agradat veure-ho. El pla que han preparat, en què consisteix exactament? Jo només hi he col·laborat. La batuta la porta el meu mestre. I tot està sortint pas a pas, exactament tal com ell havia previst. Si tot va... tal com estava previst. És aquí! És aquí que et volia portar. Aquest cop convido jo. Què et sembla? Aquí venen els gelats més bons de Frankfurt. No, per primer cop en molt temps estic relaxat. Últimament em poso nerviós per qualsevol cosa. Per què? No ho sé. Vés a saber. No cal. No necessito pas tanta protecció. Ho sento, Christoph. Son ordres del senyor Txàpec. De debò, no cal que patiu. Encara que surti tot sol a passejar, no em passarà res perquè no hi ha ningú que em pugui identificar. És igual. Si et deixessin fer tot el que et ve de gust, ens portaries molts problemes. Qui ho diu que vull fer el que em vingui de gust? Per tapar les teves imprudències hi han hagut de morir tres persones. I quantes més en podem matar sense que se sàpiga? Escolta, tu gràcies a qui et penses que ostentes aquesta posició... Els líders de l'organització eren quatre. El professor Gederitz, el general Wolf, el senyor Txàpec i el teu difunt pare. I tu continues creient el rei del món. Fins i tot ara que el teu pare ja és mort no és tan senzill. Mira, fill, per començar, ni tan sols estem segurs que siguis el millor per ocupar aquest lloc. Tu et penses que ho faries millor. És aquest el problema, oi que sé? Sí? Sé perfectament tots els embolics, en què t'has ficat amb tots els detalls. I també saps el que els hi ha passat a les altres persones que ho sabien, no? Encara hauràs de créixer una mica abans de poder-te fer llest amb mi. No tinc cap intenció de barallar-me amb una de les màximes figures de l'extrema dreta d'aquesta ciutat. M'ho he passat molt bé Jo també M'ha agradat molt haver-te vingut a buscar aquesta nit Em trucaràs un altre dia? No Feia temps que no passejava sense guarda-espatlles. Que no et bé? Vols que t'ho gui a casa? Tu? Tu em vols portar a casa? Tu m'has de protegir a mi? <ríe> no pateixis. El meu hotel és aquí mateix, mira. Ostres! Però que vius en un hotel? Ah, ho té. No és gaire, però... No ho vull. Eh? Adéu. Ah, ah, ah, espera, t'ho sento. És un mal costum que tinc. No t'enfadis. És que jo sempre he comprat... he comprat la gent amb diners. No res que vingui tu? Que t'acompanyi a l'hotel? Bebet, no és el teu nom de debò, oi que no? Com et dius? Em dic, em dic... Sí, hi hem localitzat la germana Bessona. Acabo de trucar al bebè, però no contesta. Ara vaig cap a la seva habitació. Entesos, adéu. Mm-hm. Sí, sóc jo. El oh, oh, paper està. L'ha assassinat. No has de tenir por de res ah! Què li passa? Es troba bé, senyor Txàpec? De cop i volta s'ha posat pàl·lid Estic bé Doncs així, espero que no l'ofengui la pregunta Però li he de fer No l'ha matat vostè, el bebé, oi que no, senyor? Quina pregunta més estúpida Perdoni, però n'havíem d'estar segurs, senyor quan es faci de dia, la notícia de la mort del bebè s'escamparà de pressa per tot arreu. I una situació com aquesta podria afectar seriosament l'equilibri de l'organització. Vostè ja ho sap. A partir d'ara és impossible preveure què passarà. Nosaltres només som guardaespatlles i hem complert amb la feina que se'ns va encarregar. Ara bé, si la mort del bebè ha sigut cosa seva, llavors ja no té cap sentit que el continuem protegint. Per què us penseu que us he fet venir aquí tan bon punt he sabut que l'havien assassinat, eh? A veure, Què potser pensa que vostè podria ser el següent. Té alguna idea de qui pot haver assassinat el bebè, senyor Txàpec? Sovint penso que potser no seguim els passos d'en Johan prou de prop. No sé per què tinc tanta por. Ara per ara tot està sortint, tal com estava previst, tal com estava previst. Tot va bé. Tot està passant exactament segons el pla. No es preocupi, nosaltres ens encarregarem de dur-lo a un lloc segur, senyor. Tinc una casa a Einstein, no ho sap ningú, i aniré a passar uns quants dies. Ningú m'hi anirà a buscar allà. A part d'això, què passa amb la noia? Heu dit que l'havíeu localitzat, és veritat? Sí, sabem que la noia és aquí, a Frankfurt. S'està en un hotel que es diu Toret. Molt bé. Ara mateix tenir-la ella vigilada és l'única cosa que garanteix la meva seguretat. Mm? Doncs marxem demà a primera hora. Doncs en anem, ara! Entesos. <susos> Dos guardespatlles més a la casa d'Itstein per assegurar-nos que tot estigui bé quan arribem. Molt bé. Aquesta nit no sabem per quin motiu. El bebé ha donat festa al seu escorta i llavors l'han assassinat. Però vostè està protegit. Relaxi's, senyor. Ja ho sé. Quan el van atacar al centre de convencions, el vam treure d'allà sencer. És un home de sort, vostè. Milan. Milan. Milan, saps què? He conegut, He conegut una, una persona increïble. Bon dia, sóc en Betor Txàpek. El material que m'ha fet arribar m'ha semblat insuperable. Unes lectures sublims. Expliqui'm més coses, Ho vull saber tot del seu mètode nou. El que expliquen les seves històries és... Mm? en tindre prou llegint aquests llibres. Són encantadors són uns nens preciosos Es veu que aquestes criatures, segons el pla d'en Frans Bonaparte seran els que portaran el pes del futur de la humanitat, toi.! Mm. Atura't. Para el cotxe. Què passa res. Estem a punt d'arribar a la casa. Ja falta molt poc, senyor. Repeteix el que m'has dit fa una estona. Eh? Abans has dit que havies enviat... Dos guardaespatlles més. Ja deuen estar a punt d'arribar a la casa, sí. I podria ser que aquests homes n'haguessin parlat amb algú de la meva arribada? Eh? A veure, quina garantia tenim que no ho han dit a ningú que jo seré a la casa? Com en podem estar segurs? Home, són de tota confiança, naturalment Tant se el canvi de plans Què? Es pedi un moment, on vol anar, doncs? No ho sé, però la casa no, segur que no Perdoni, senyor, però no ens podem passar la nit al cotxe, oi, que ho entén? És un ordre! I ja sé que està espantat, senyor Txàpek, però li suggereixo que arribem fins a la... <tots> <tots> Em, em pensava que volia treure la pistola... Ja! Oh. <susurra> Sóc Que hi ha... que hi ha algú? A la mansió de les roses vermelles, molta gent es va veure aquest vi. Tranquil, mira, jo també em bec.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 Jo he complert. He localitzat la teva germana, tal com em vas demanar. Si a mi em passa alguna cosa, això... Això no sortirà com tu volies, sents. Ho has de deixar totes les meves mans. Digues, què sóc jo? Mm? El monstre caduc no és a dins meu. És a fora. Què carai vols dir amb això? En Frans Bonaparte. És viu, oi? Episodio 65. Las huellas de Johan.